Okej, okay. spelar vi in eh, Ny lokal och nya tider. Ny, adress. ny adress. Nya adress Men samma adress för Lackortligger Vad blir det nu då? Eh, mailen är lackortligger.com @mail Och hemsidan är lackortligger.wordpress.com Stämmer bra in en liten mejl. Inte uh, supermycket, men nah. vi har fått in ett par, ett gäng. Ett gäng. Uh, alltså. jag vilja, jag, I morse när jag tänkte för mig själv så kände jag att det har var lite av ett haveri det här, att be om mejl på, på korv. Det, det gick inte alls som vi hade tänkt oss. Att det blev för lite mejl. Ja, vi, vi säger i vår podcast att mejla in ifall ni får, vi praktiskt har praktiskt tagit få korv. 500 spänn. Uh -huh. Jag har fått tre mejl. Bara din uh -huh. syrra och din kusin är två. Ja, uh -huh, jag tror det är det. lite av ett haveri. Uh -huh. Det där tror jag vi är mörka. ja. är Tycker du kan bli ärliga med det? Uh, vi fick en bra synpunkt där från Sofia som skrev att uh, vi har inte skrivit någon slutdatum. Och det är självklart. Då är det svårt att veta vad. Då ska skulle vi säga 14 mars då. 14 mars, sista dagen. Att maila in om man vill ha korv. Till eh, Vi är nyinflyttade i alla fall och vi har yes. ju Lisa Ekdahl som granne här ja, det, det. Vilket är helt sensationellt, det är ju en av mina stora idoler Jag hade henne på tavla i min förra just det. Den har inte med mig Det är tur det, ifall hon mm. skulle komma in eh, Och du träffade henne igår mm. Jag höll upp dörren lite i Det var ett bra, först, en bra första möte Väldigt lugnt, inte alltför på. Liksom, mm. Det ger ett intryck. Jag tror att det eh, är en otrolig möjlighet för mig där, i, när vi kom, i och med att vi kommer ha en liten studio här hemma. Mm. Att bjuda in på jams och eh, ja. sötpotatis. När <laughs> Jag såg på nyheterna igår, mm. så tänkte jag att eh, de snackade om så här öst och väst. Ja. Så kan jag aldrig det där mycket vad som är vad att alltså som höger och vänster. Mm. Men jag tänker ju så här höger det är öst. Ja. Ja, inte alltid men när man om, liksom, om du kollar på en väderkompass om du står så här med nord fram, ja, söder, syd bak. Mm. Då tänker jag så här och jag tänker jag alltid så här ja, så alltid att han åkte till fjärran östen när han åkte och jobbade i Asien. Och tänker, ja, då är det det som är öst. Ja. För jag tänker att man borde tänka, eller kan man inte tänka så här, att om du står i världen, ja. står så här, rakt kollar åt fram. I världen. Om du står i, ser du, du står i mitt i världen, står i Egypten. Ja. Är det mitt i världen? Nej men Var, var som helst, det är så okay. står, står i ja. Sverige. Ja. Står på gatan, då har du fram, ja. syd bak, höger. Bråstor, borde vara öst. Då borde vara USA. Så kan jag tycka. Om du står så här, mitt. Om du sätter ner dig själv på kartan. Ja. Inte kolla bara upp så, utan du kollar fram. Mm. <laughs> då borde ju öst vara USA. Hur fan tänker du nu? Ja, hur tänker du? egentligen? Men om du tänker. Men öst är alltid öst. Öst ut blir öst ut. Hur det än står. Eller vadå? då? Mm. Jag östut är alltid österut. Det spelar ingen roll var du står. Nej, jag ser vet, det österut österut. Österut är alltid österut. Ja. Men jag tycker det är konstigt att för om, jag tänker, om jag ser världskarta ja. så tänker jag att jag sätter ner mig ner med där själv i Sverige. Ja. Då ser jag mig själv inte stå med huvudet mot Norrland. Då ser jag mig själv stå och kolla, kolla ut mot världen. Liksom. Jag kollar neråt. Du kollar du söderut. Då kollar jag söderut, ja. ja. Då tänker jag söder rakt ner. Ja. Då, då, tänker är jag, då, jag, då tänker jag, jag tänker att det så. höger och ut. Då, då tänker jag, ja precis, det, det, då blir höger. Nej, mitt öst blir åt vänster. ditt dick... <här> jo, det blir så. Är ah, ja. inte det... mitt. Öst vi <här> <öst blir här> ditt mitt vänster. Ja. Vilket alltså, är så jävla rörigt. Det är som alltid ditt. Är jag tycker höger... ju jag... höger och vänster. <här> Förstår du? vad sa du? Det är som alltid ditt relativt till vad du är i höger och vänster. Men ja, precis, ja, du, är du jag tänker här, du tänker så här, ja, min högra, ja, det där är öst för dig är dit nu. Men hur funkar det då då? Men jag står. I Sverige, i Stockholm. <laughs> blickar ner mot Skåne, Jag står i den riktningen liksom. ja. Och så tar jag så här, ja. Höger då? Ja. Det är öst för mig. Säger du då? Nej. Nej tror du blicka mot Skåne, Nej nej Så min höger då, det är väst Håll ner om det är krångligt om man har hakat upp sig på det här bara... Håll, håll mig om det är krångligt, det gör jag inte alls det Du får inget så här, exakt Men kan, kan, du, kan du förstå att om man har hakat upp sig på det här från början Att du hela tiden tänker på dig själv Ja, höger är öst Och jag sätter ner mig själv och kollar utåt mot världen Och höger då för mig är USA, såklart Och då tänker jag, ja, höger är öst du, du, du, du, du kopplar höger och öst och vänster och väst så starkt. Så att du, har svårt att, du har svårt att det är inte sammanfaller. Eller? Ja. Det är, då det, blir. det är då du inte fattar. Men det, det är inte så alltså, att mitt höger är alltid öst för mig. Nej. Nej. Nej. Jag, jag håller på att Johanna att hon inte kan höger och vänster. Känner inte du inte det? Jag kan inte höger och vänster. När, när ska hon lära sig det? Det kommer man aldrig lära sig. Men det är ju sådana här grejer som man aldrig lär sig. Jag, jag tänkte på några grejer som jag aldrig kommer att lära mig. Mm. Dels så med öst och väst. Då. Jag måste alltid tänka. att Jag kan det. Jag får alltid tänka. Att, jag får alltid tänka att jag har till till fjärran östen. Okej. Okay. Alltså. Ja. Det är som namn. Alltså vissa namn kommer ju aldrig fastna. Eller att man har fel namn i huvudet på dem. Alltid. Ja, precis. Din pappa kallar mig för Marcus, tror jag. Ja. Min, min farsa är extremt... De namn som han har bestämt sig för att han har svårt för de kommer han aldrig lära sig mm. så vissa namn kommer han lära sig direkt och ditt namn är ett sånt, ett av dem som ja, han, men, inte, han kommer aldrig lära sig nej, han vet ju vad jag heter han vet ju det ja. Man, innerk, han drar ju till med någonting liknande Snabbt, liksom. ja. men ofta kallar jag mig för Rasmus om du är där så säger han ju Rasmus ja, jag har aldrig hört han kalla mig för nej, men om, om vi pratar telefon så kan jag säga helt adress är ett sådant ord som jag aldrig kan lära mig skriva Adresse. Det är 2D på engelska tror jag och så alltså är det 1D på svenska mm, för att jag Men det är svårt då? Ja men det är ju som 1D på svenska mm. Vi fick ju faktiskt eh, Några så här Svar på, från förra podcasten På grejer som folk Saknar Och jag tycker att ja. eh, Sofia tog upp en skön del Just det gamla pappret på sandwichen. Sandwich, Klockrent. Den saknar jag också. Det saknar jag exakt lika... Den har precis samma känsla som det här Marabopappret. Alltså, den har den här make up. Ja. Ett paketfeeling. Joel, jag kan sakna fasta telefoner i hemmet. Ja. Och att man i och med det hade många telefonnummer i huvudet. Det kan jag hålla med om. Ja, jag är jävligt ja. bra på telefonnummer. Ja, det är en jävla jag har jag, jag kan inga telefonnummer Nej kan vara skönt också att slippa ha dem i huvudet. Ja, de Faxen saknar jag Olof Okej. Okay. Uh, kan du känna det? Nej, alltså jag hade en... När jag växte upp i mina tonår så hade jag farsans firmafax i mitt rum. Jaha. Uh, och jävla konstiga grej aldrig riktigt fattade det, var att vi fick direkt reklam via fax. Och det kunde komma så sådär... Oh. Halv fyra på natten Och en fax Låter ju jävligt mycket alltså. alltså reklam typ såhär, BR-leksaker Ja, men typ, ja, köp Percy Barnviks nya bok <skratt> <skratt> Så Vakna mig varje gång när det kom Hela <skratt> lustig grej, skitkonstigt Faxreklam Men det är skönt att säga Jag har fått fax, eller du har fått fax det vore skönt om man kunde om vi hade haft en fax här. Ja, ah, det har det varit. Bara gärna kommit komma några fax i dig. Joel hade även han skrivit upp lite grejer Men jag tror nog Charles Gallén med Lotengberg, något du saknar Nej, jo, lite glad. Det var ju faktiskt jävligt roligt många sätt. Ja, Jag ja, tror det är inte såg inte som du du går inte att kolla på idag som skulle bli typ skit. Men... Nej Men det är, det är som en som, som går på tv idag Det är ju ganska likt det, liksom. det kom kommer väl tillbaka för något år sedan det Gjorde inte det. Jag kan sakna det. Det skulle kunna Tänk dig, jag saknar det sättet som man kollade på tv när man var typ 6 år gammal att man var så jävla inne i det, inne i det ja, var precis. det en var. och det var så jävla viktigt att att och farfar var med och titta också och alla var lite engagerade ja, alltså. ja, precis man tyckte det var skittrist om någon satt och läste tidningen eller om någon äh, inte var inte var mycket närvarande ja. Ja, precis. jag kommer ihåg när man var samlas och man spelade bingo. då jävligt trist när farsan bara gick Ja. Nej, det kommer inte vinna någonting. Bara gå upp. Och då satt man även om liksom morsan var det vart allting bara lite litet besvär ja. Jag kommer någon gång istället för jag, när man en fredag kväll typ att det skulle bort till någon pub där. Mm. Det hade jag ångest över som fan. Jag kände att jag slänga bort en tv-kväll. Ja. en fredag med få ja. För att så jag är över hos han. Så fan. Ja, precis. Jag sitter med hans jävla familj och kollar på vågen på portet. Inte alls samma här feeling vi kunde inte heller hålla, hålla mest kontakt och skicka kall i all i sällan nu är det sånt, mm. men eh, det roliga med Charlgalen det var ju att man, man tävlar ju om att få ett bröllop ja, För sig mm. och efter man har runnit bröllopet så så fick man spela minigolf om övriga priser Aha. så det var så här Speak, om man sätter spik så får du en Volvo Sätter du en D så får du en Får en gratis hotell Och så gick man, ja, typ, för, fyr, så gick, så gick man typ fyra hål ja. Och så slutade vi alltid med att uh, Killen var skit Så att han missade sista hållet <coughs> Missade Volvon det Blir det ingen Volvo um, vi, tar, vi tar Joel sista Snake på mobilen Tycker så. jag Det saknar jag verkligen också Kul spel det var kul. Det var kul att det bara fanns ett spel också. Hade det varit jobbigt nu med touchscreen va? Det har varit svårt med Snake på touchscreen. Jag du förstört hela grejen. så sitter alla där med Snake-app till mobilen för att sitta och spela Snake. Där har vi bara tyckt att det går att göra bättre saker med min mobil än, mm. än det här. Men det är ju de enkla lässiga mår. Jag okay, vet, men det går, inte, det går inte att köra den igen. Liksom. Vi har fått ett anonymt mail här också. Med samtalsämnen som personen i frågan tycker vore intressant att ta upp. Vad skriver personen då? Uh, vad tror ni? Jag läser det bara oregang för mig mm. så får du tolka frågan. Mm. Det är ganska svårt. Vad tror ni kommer äga om fem månader? Vilka trender kommer komma när det gäller musik, film, böcker, design, mode? Okej. Ja. Eh det där är svårt det ska för oss att säga för oss att säga ju svår på men tror att biten ska vara helt inne om fem månader. Och fem månader, jag fem månader, har ingen relation till om fem månader. Men jag kan, jag kan snacka om vad som kommer gälla i sommar. Ja. Oh. Och en grej, är helt, alltså en prognos jag kan med 100% säkerhet svänga mig vid är att som skiva kommer vara, helt det kommer man vara den man lyssna på. Liksom. Mm. Det tror jag också. Det uh... har varit mycket folk som har fått lyssna på som man följer på Twitter. Vilka sinnesskyper har? Som, som beskriver liksom att knäsvaga. Vilken, vilken skiv, vilka är det som har sagt det? Du hade, du hade någon på Sam Magic. Ja, jo, berätta. Så. Ja, och Kristin uh, Undell. Kristin Undell. Skriva på Svenska talbradet. Också helt. Det helt Ot biliant. Otroligt och nå mer jag för jag tycker ju att det så här det är, så här, är ju min favoritartist nummer ett i Sverige ja. Men jag tycker det är jobbigt att lyssna på han Jag tycker jag sätter sällan på han för att jag tycker han lyckas lite för bra alltså så här, <laughs> nej men alltså det är så här, exakt så här alla jag vill göra. Ja. och jag kommer aldrig lyckas göra det Nej men det går inte att blir man knäckt bara av att höra det oh. det är deras konkurrens okay. liksom men det var faktiskt länge sedan jag lyssnade på åkan just av den anledningen. Ofta kommer jag till en låt på podden och tänker så jag inte. Därför känner jag att den här skivan kommer att bli... Säkert, om om den är så bra som alla säger så kommer den vara värstid. Liksom. <laughs> kommer att ta, kommer ta på ja, för Det är också, också så här att han kommer på hur det ska vara också. Att när man hör hans senaste skiva så här, fan så här. Så här vill jag ja. som musik ska låta. Och sen håller han på så här, som jag gjorde min första skiva, ja. Så spelar man upp det. Vi har lite såhär som ljudet som hon kan ha på den här. Och sen kommer han med en ny skiva då är det är gulan. Nu är det helt annat. Så jag måste försöka komma i på något sätt. Ta mig runt och börja på nytt. Jag vet inte vad man ska dra för lärd om det mer att man kanske gör det man själv. vill göra. böcker då. Har du några boktips? Jag läser inga böcker. Så kommer kommer filmen om Monica Z. Tror jag kan vara ganska bra. Sätt runt. <laughs> <The fix. laughs> var det vad är det för hemligt med olika ja, sätt. Mode och något som den frågan här också. Ett, lite vart? Slip slippons kan jag säga. Det vet jag. Vad är det för något? Sådär, skor utan snörning, som, som du hade vans. Ah nej, det som jag hade. Ja precis. Så nu gör du jättemånga andra sån exakt sådana skor. Ja. Du, kommer, du kommer ha ett par. Säkert. Ja säkert. Jag sitter just nu i en skakklubbe. det var så utöver det låter vi det kommentera att Kasta sig så sådär utan att veta någonting egentligen. Ja. Musikfilmböcker. Jag tycker vi har bokat, äh, vet det, bokat av med det. All, allt som annan personer skrev in. Mm. Eh. Nej men ja, jag kan... Ja, ah, jag vet. Ja, ah, det är bra. Eh. Okej. Okay. Um. Vi, vi snackade lite snott igår När du frågade mig om Vem jag gillar mest i, Inom tv-sporten oh, Både so. fyran och SUT oh. Det är egentligen intressant Vem jag gillar mest Men jag kan känna i sådana lägen Och när det gäller Allt annat När det gäller sånt som många har sett TV och, och äh, Läsa tidningar Så är, finns det och Nu säger jag rent generellt, inte bara om mig Utan eh, att man eh, Tycker att det är viktigt Att man har upptäckt någonting Före andra har gjort det Det är viktigt att ha gjort det Ja, det kan, ja precis ja. Man är väldigt nöjd med att peka ut till exempel att Om man sitter i ett gäng och kollar på bara på nyheter, Nyheterna mm. Den där, Soraya Hon är så jävla bra Ja, precis, du hon... kan säga att hon är bra att man att Hon, hon är bra på att läsa nyheterna ja. Och folk har inte ens tänkt på det och så kanske de kollar lite texten nog då. Ja. Ja, men det fanns sant. Hon är jävligt bra Så, så det fick kommer gå flera gånger i i hans liv att man vill, man vill ha någon som man upptäcker eller? Ja, precis. Man har en personlig koppling ja, man har en personlig koppling som ingen annan har riktigt tänkt på. Men är du extrem därför att du har ju alltid varit jävligt tidig med mycket? Alltså så här, du har ju, det där typiskt dig grej. Du har ju koll på jävligt mycket människor men jag tror alltid, det syns du, som du, när jag satt... frågade dig om det där så, jag svarade, igår, ja. så svarade du någon cyklistkommentator på Eurosport ja. Roberto Wacki Ja, precis ja. Det känns lite jag, som... men Jag tror, att, jag tror att, att många killar Mellan 20 och 30 runt om, Säkert i Stockholm Skulle svara honom Bara för att de vet vem man är och är Han är jävligt kunnig liksom. ja. Och men... att man framstår själv då det är lite positionering. Man framstår själv som kund genom att säga honom. Vem är din favorit inom sporten? Säger man då Lasse Gravqvist då har man bara dragit till med någon jävel som, som alla känner till. Säger man Robert Vacker då har man så här, Fan, har lite koll. Ja. Det är som den här eh, det snackas, jag har snackats mycket och jag kan inte säga var eller men att den här kina som kommenterar snooker på Eurosport. Svenska kommentatorn. Snoker i biljar, Biljard? Ja. Ja. Att han skulle vara Sveriges bästa kommentator du som det? är ja. bara, bara för att han liksom är extremt bra på det han gör Men det är också typiskt att du vet det ja, men jag, jag undrar liksom varifrån jag har hört det snacket ja. Det är inte som att jag har gått runt på stan och snackat med folk om, om snooker i kommentatorn. Nej, du har, har jag hört det ja. Du har ju sådana här typ av Polare som Jeppe. Oh, Jeppe. Precis. Aha, precis. det, blir mycket. Det är kul att Jeppe är ju din ditt ansikte inåt Eller alltså så här, allt, allt jag är imponerad över att du kan. Har fått från Jeppe. Det har ju du fått från Jeppe ja. Men det är ju inte mindre imponerande ändå för att Jeppe har fått det någonstans ifrån Han kanske har upp det själv i och för sig. Det. Ja, det, det är också intressant. Att, det, att man blir imponerad av människor men när man märker att någon blir imponerad av något man kan så känns det som att man fuskar, för man har själv hört det någon annanstans ifrån. För ja. det är jävligt uppenbart att man har hört det någonstans. Ja. Men annars kan man ju inte kunna någonting. Nej, men det är kanske så att man läser till en jävla massa information om ett visst ämne, till. Mm. Och du är skit asbra på matte så har du ju lärt dig det. Det är inte, det är inte att du är naturligt. Nej, Då har det intresse då. Och det är det man är imponerad över. Man kan vara intresserad för någonting. Ja, men, så konstigt. Man kan inte, man kan, men man kan ju inte låta bli att vink på av någonting bara för att den personen har hört det. Nej, men det har, har ju fast. Slags, med någon slags. Då har ju i alla fall lite gay. Det, det här är ordet som jag lärt efter nu. Finns inget bra ord. Jo, jag tappar jag alltid. Varje ja. gång jag ska säga det. Då har lite. Om man säger om jag man är så jävligt bra på att göra någonting. Man, eller här, du, inte engagerad, men du är du i alla fall. Du har ett jävla... Det är typ som en jävla namma, eller du har det? Nej. Typ så här. Om jag... ...sätter mig och... ...pluggar... ...Beatles i fyra dygn... Mm. Ja, det är konstigt att han gör det. Inte får får inte få så mycket nytta av det, men det är ändå jävligt... Hängivet. hängivet. ja Det visar lite på lite hängivenhet, kanske. Eller? Precis. Hängiven tycker jag är ett bra ord Jag tycker att det, det, det, det, det är skitkul med folk som är hängiven hän Det spelar ingen roll vad man är hängiven hän för Man hän människor ja, Det är därför man tycker så här och jag frågar, Är du intresserad av musik? Ja så kan, kan man massa artister fast i Så är det roligare än att säger ja. på allt ja, ja. Hängivenhet är ju jävligt ja. Exentriker är ju ofta Dokumentär snubbar Är ofta, alltså, ofta hängivna av någon Extremt konstig grej Därför blir de jävligt intressanta mm. Är du hängiven hän oss. Jag är rätt. Nej. <skratt> <skratt> är bra, eh trailet. Nej. Hur bra slut. jag på det så här. Vi snackar om att man blir att man kan briljera eller imponera med någon kunskap, men den har man ju självklart fått någonstans ifrån liksom. ja. Men vad vad är tvärtom? Vad kan vara imponerande som man, som bara kommer från sig själv? Det kan ju vara det är typ så personliga egenskaper liksom alltså. Imponerande hur uthållig, eller så här, vilket tålamod han har. Eller oh. vad? Hur så det tänkte. Jag tänkte mer i typ. Um... Det kan ju vara. Det, det kan vara så här, visdom i livet tänket liksom, alltså så här, ja fan var smart tänkt eller så här. Ja vi har show istället. Ja. Oh. Alltså, lösningar. Lösningar, i, lösningar i situationer som bara uppstår. Mm. Det typ som när jag sitter och förklarar grejer för dig. Som nu var, var det. Nu ställer med <laughs> Ja. Och du får bara förklara inte för det. Jag, jag tänkte mer på också. Typ, att vissa saker. Eh, har ju, vissa saker har man ju lärt sig nött in. Mm. Jag tänker direkt i huvudet nu får ju att Robert Wells är så bra på piano. Är ju för att han har, har nött in det. Att han är bra på piano. Ja, okej, och kunskapa er. Ja. Inte medfödda Utan han Nej. har spelat så mm. Överjävligt i piano för han är väldigt liten mm. Det är därför han är bra på piano Motsatsen blir då Folk som är har Naturbegåvningar mm. Inom någonting Och det var lite det du tänkte mer på jag tänkte, vilka, det, vilka? det är ofta mer imponerande ja. Med folk som är naturbegåvningar Tycker du att det är mer imponerande? Men jag, jag tror att folk överlag är imponerade om jag skulle sätta mig och börja spela guran nu. Ja, det... ja. fan, Du kan ju spela gura rätt bra. Ja. Ja, jag, vet, jag har aldrig kört. Jag, jag kan ändå det. Fan, det är ju en riktig Den Folk är mer imponerade av när man kan saker utan att ha övat på det än, än att säga att jag har övat som fan på det här och därför kan jag det. Ja. Ibland kanske. Tror inte det är så? Mm, nej, jag tror inte det. Jag tror det ofta kan vara så här. För han jobbade i 30 år med, med en och samma grej. Och till slut så lyckades han göra det. Ja, Det är också väldigt imponerande. Be, det är en bedrift mer i tålamod. Liksom. Ja. Då kan han runt och om hur, hur han bygger upp ett... Om jag skulle snicka ihop ett bord då skulle folk vara mer imponerade att jag har gjort det. Än om en möbelsnickare snicker upp ett bord. För han har, ja. han har 360 timmars ja, snickeri bakom sig. Och jag har ja. bara kastat ja. mig in i det. Och gjort det. Ja, det är Att fallet. det blir... Allt är så. Det blir mer imponerande ifall man råkar vara en naturlig Alltså ja, begåning på det, Mm. Jag tror inte det kan vara så. Va? det är därför ofta debuter är väldigt väldigt uppskattade filmdebuter skivdebuter och, och, och, och böcker också. Man inte gjort det förut inte gjort det förut. Och så blev det så jävla bra. Ja. Så det blir svårt att följa upp det. Liksom. För att då, efter vi andra boken då är de kända författare. Ja, men då, då det kan väl vara att då har folk folk har lite mer. Mm. Eh, ja, men folk har en förmåga att gilla till exempel Gabriella Pissrus "Äta och Sova och Dö mer än om jag Truell, om, om han hade gjort den filmen så hade folk sett brister. Ja, men fan, han har ändå gjort film sen, sen 60-talet, han borde ju... mm. Men det här är en distributfilm så är det mer, man är mer förlåtande kanske. Ja, och så blir det en del av charmen, det blir som av när Latin Kings gjorde sina första skivor. Mm. Det är också så här man på det nu, De är ju superhyllade nu För att de inte visste riktigt vad de har på med Så det är bra liksom. mm. uh, Och det är typ det det, det, det, det, det, det det är så här ledordet När man har på med musik När vi spelar in skivor ut i Nodellie så att vi vill ha lite grann som att mm. Alltså typ, man, uh, typ när vi spelar in skivan så tar vi mig på pianon För att vi tar inte pianisten ibland Utan, utan mm. mig för att jag är inte lika bra Och så kanske vi tar handen på gitarm liksom. mm. Jag tycker att liksom om två fotoperare är lika bra och en ja. har hållit på slit slitit hans liv ja. och en har inte, inte slitit någonting mm. så, kan jag, så kan jag tycka att det är lika imponerande det kanske inte var det du Jo det är också eh... ja, jag, jag, jag, jag håller med dig om att det är imponerande med han som har sig in men han kommer aldrig bli lika spektakulär som den som bara är ja, inte lång, inte lika så stjärna liksom. nej Nej. En stjärna blir ju aldrig den som har Slitit varg för att komma dit Den är Utan stjärnen är den som Som kommer från ingenstans mm. liksom. Jag tror inte jag, jag ska försöka komma på någon Som kommer som från, som från ingenstans ja. försöker kommer från ingenstans alla. Men jag försöker komma på någon Som är där den är På grund av rent slit Ja det finns ju många som helst egentligen. Alltså, Kanske mycket businessvärden Ja men det är ju osexigt att snacka om ja men det, men det kan... du starta men dit att Ja men han vill höra mer om Nej men precis yes. men ni har ju så och... här bra betyg Det är väl sk alla skit i honom. Ja men, men det var ju bara principen liksom. ja. För det var det mest sånt jag tänkte på, folk som har kämpat hela sitt liv för och man... Ja men det kan vara intressant att tänka sig till exempel en konstnär. Ja. Att en konstnär skulle ha kämpat sig till att bli en uppskattad konst är. Alltså gjort konst som, som inte har fått beröm. Och ändå fortsätta i 30 år. Och sen helt plötsligt. Det är mm. då det blir väldigt imponerande. Jag. Det, för, det, för då finns det inget tydligt mål. Om du ska bli företagsledare. Och, och få kämpa. Då tror jag ändå du har någon sorts resultat av ditt kämpande hela tiden. Ja mitt företag går lite bättre. Eh, lägga tid på det här så kommer det ge det här mm. Då vet man det Men om man ägnar sig åt, åt Konst eller musik Så finns det ingenting Om det går dåligt under lång tid Nu finns, ja, finns det ju inget som tyder på Egentligen alltså, Som är säker ja, men Jag vet att om jag bara fortsätter så kommer det till slut är en payoff på det här och Jag tänkte och jag sa det igår, Jag tänkte på den När, när, när vi, jag, jag, jag frågade om vem som du tycker var bästa Sport kommentatorn eller sportankare. Yeah. Men, men då och så satt vi och kollade på en, och så sa jag Mats Nyström. Mm. Och så blev du lite chockad. Eller du det var märkligt. Ja. Du under rubriken sjukt, sa ja. du. Eh. Ja, man ska välja ut en favorit av alla. Tycker du det var konstigt att välja Mats Nyström. Ja. Ja, gillar du motiveringen Ja, det, då väljer jag nästan ja. lite. Mats Nyström på sporten, han gillar sitt jobb mer än alla andra. Och det syns. Det, syns. det, det är därför det jag är viktigt. Ja. Det syns. Eh. Och då reagerar, reagerar, reagerar du på en sån sak, att det är sjukt att jag inte gillar Mats Nyhetsfilm. Ja. Och det, när, när du reagerar på en sån sak, det är då man märker hur lika man är varandra. Alltså så här, ja. Vi satt och kollade på ett, en dokumentär om Kina. Ja. Och så tänker man så här, fan, man är olika alla alla människor där. Det är så extremt sjukt liksom. Ja, det kinesiska landby, Men det är liksom ingenting hur man är olik. De flesta i Sverige liksom, som är Eller i varje fall är ens om Bekantskapsskrätts mm. Då finns det väldigt många i den att alltså man känner sig väldigt olik ja. Och sen blir det liksom mer och mer nischat Och sen Vi är egentligen om man, om man kollar på dig och mig Och jämför med kineserna på landsbygden <laughs> Så är vi sinnessjukt olika Och ändå kan vi sitta och tycka att vi har helt... Men Vi är sinnessjukt lika med det Du och jag är sjuk lika, ja, ja. Med kineserna. Men ju, liksom, ju likare man blir det är så nischade blir grejerna man inte håller med om. Nej. Och man tycker ändå då att, och att, trots att de är så nischade, så tycker man ändå att man är helt olika. Ja. För att du tycker att Mats Nyström bara är tredje bästa, eller vad man säga, ja. vad fan. Och eh, Jag tänker jag ofta på så här: typ, Jag gjorde ett annat exempel. Vi tycker ju lika om nästan allting. Mm. Och så blir det så här att vi har olika favoritlåtar från Swatch Pepper. Ja. Och du säger: hur fan kan du ha det då? Kanske. Och Nej, vi och så lika, skulle va? vi tycka, om, tycka att den låten var bäst. Då hade vi diskuterat vad som var bäst i den låten. Mm. Och det partiet och, så här, och vad var bäst. Så de diskute, diskussionerna blir alltid så man har liksom alltid. På något sätt så blir man, alltid, man är lika olika. På ett Men, det, lika. med någonting, ja. Ja. Men det krävs. När man är så lik, eller som från grunden mm. då, lika människor. Så krävs det väldigt lite för att man ska tjäna sig att Jävlar var. För det ändrar bilden av den här människan som fan. Det att gå ut från en biograf. Och så är man beredd att säga så här fan vilken seg jävla skit. Jag ville gå efter halva. Och innan man hinner säga något så säger den andra då vad jag tycker om den här filmen. Så mm. Då blir man... Då, för då börjar man även tänka så här att om, om han som tycker sig likt mig i de flesta mm. situationer tycker det här, kan jag ha fel? Förstår du? Man kan tycka att man, ens egna tankar kanske är Fel. Ja, vilket är skönt tycker jag. börjar att skönt. man kan omvärdera det? Ja. ja. Men man får inte bli... Man ska inte ha för jävla lätt Nej. att omvärdera det man tänker. Jag tycker att, det känns ändå som att man borde ha... Ja. Jag tycker att C står på regeringsgatan. Ja. Det är en butik som är bra, symbolen för... Det, det är väldigt bra ja. butik. För att jag går in där och tänker så här... Jaha, är det här som är snyggt? Ja, ja precis. Det är som åka här som ja. skivar. Precis. Det kan som skiva. Ja. Att, ja, är det här som är bra? Är det här som jag ska ha? Ja. Ja, Precis. Det blir samma grejer. På det är samma som se någonting på någon annan så det kan man också känna mm. så. Alltså, jag ser det det här. Man bör. Det är väl lite så vi har tänkt här i lägenheten också kan man säga. Det En del sådana här inslag som är tycker jag. Ja som står där liksom. <laughs> hade Jag hade inte köpt för ett år sedan. Nej. när du kommer hem till någon så det här är ju vägen för komma in på det vi snackar om. <skratt> vi har ju en, en ny grej som vi börjar göra är att Så fort man märker att den ena börjar snacka om något kul Så säger man så här Nej, säg inte det här nu, spara det till podden Just det och, ja. Det var en grej du skulle berätta Som, vi skulle sparat, sp som jag sa så här Berätta inte det här nu, spara på till podden ja. Jag byter ju dig och säger det, säger det till dig När jag inte vet om det är något kul överhuvudtaget nej. Så att jag inte sätter för hög Jag inser att det här kanske inte är Nej precis. Men vi börjar snacka om att jag kallas för Mr. 100% procent. <laughs> Håkan Dahle var, här, det. Håkan var 100%. här och hälsade på förra veckan Och så minns jag att han kallade mig när jag var liten för Mr 100% ja. För att jag var så klumpig och spillde så mycket är Det är väl det roligaste jag har hört? Mr 100% Ja, det är norrländskt dialekt också Det är en jäkelröst gör, gör även din jäkelröst Mr 100% Precis 100% <laughs> Varje gång jag spillde eller tappade på bort någonting så, ja. så, så sa han, mis jag Men det var inte så att jag tyckte att det var så här. Inte, det låter lite så här, som att han var sträng. Varsankoppig. Mm. Ja. Men, men det var inte så jag uppfattade det. Jag tyckte du bara säga, det är lite kul ut. <laughs> du. Ja. Det känns som ett smeknamn som funkar på mig nu också. Jag var väldigt, ja, du är väldigt. Jag är väldigt tom, jag var liten, så Jag är ju en massa så här, klumpigheter, välte. På en sommar i Norge slog jag en sorts succé och min brorsa gjorde en liten ramsa av allt jag hade gjort under den sommaren. En låt? Alltså som en liten ramsa av, uh -huh. av alla dumheter jag gjort under sommaren. Så, att, så att när han drog den så började jag gråta. <laughs> jag hade bland annat att farsan hade målat en, en, en skottkärrat. Den hade jag lyckats välta så att allt färg bara försvann. Jag hade sprungit på trätrallen som var nylagd med jätteleriga fötter så att det var så här fotmärken i den nylagda trätrallen som inte gick bort. Jag hoppade i, jag hoppade i havet utan att kunna simma så att, så att jag var på att drunkna om någon fick rädda mig Det känns ju som motsatsen till din personlighet egentligen ja men Jag fick nog så mycket, mycket skamkänsla Över hur jag gjorde sånt när jag var liten Så att jag har liksom verkligen tvättat bort Ja, så så Helt det. har du inte gjort det i och med att du satte ett brännmärke i bordet igår Helt har du inte gjort det Jag vet inte, kom hem igår Nej men det var ju bara för att, jag, det var det var för att jag, jag tänkte att det var ens möjligt Nej. Men, men du, du skulle i alla fall berätta då ja. det var någonting om att Pappa, Pappas kompis Trygve ja. Är en, en, en Jävligt trevlig Men när jag var liten jag var lite rädd för honom jag tror att han var lite sådär, Alltså, en sån, en sån annans pappa som kunde säga till. Ah, ah, ah. Och därför blev man lite automatiskt ah. rädd för, för honom. Och jag kommer vi skulle vara där och middag när jag var liten. Och jag var liksom redan på förhand lite nervös. <går> för att vara där. Och började... När jag, jag, det här det har svårt för jag kommer, inte ihåg, jag kommer ihåg att jag gjorde någonting direkt... När vi kom dit typ Välte ett glas mm. Eller hade ner en, en blomkruka eller någonting. Alltså, Direkt när vi kom dit så att, så att sen när vi ska käka middag Så är jag så sjukt Sjukt nervös för att göra bort mig mm. så, att jag, när jag ska ta, så att jag vågar inte be om Kolan Så jag ska försöka ta den själv Och lyckas välta ut en hel En och en halv liten kola Över hela matbordet. <skratt> då har jag ihåg att det också uppe så där. Det var inte ens kul. Det var äh. bara suckigt. Alla tyckte det var skitjobbigt. Men vet du, vet du, det tycker jag är så jävla konstigt när jag tänker, tänker tillbaka på när jag var liten. Ja. En sån grej. Så blev det en kåla, vad fan på det för roll då? Ja, ja. Jag kommer ihåg att jag fick en utskällning av morsan för att jag tappade kornflakespaketet och allt, alla kornfläsk ut på golvet. Ja. Det blev så att jag så här, det var så här idiotiskt liksom. Ja. Vad fan, hur kan du göra det där? Men jag fattar inte varför man ska bli, få, få tillsagd om det För jag tror inte att det hjälper någonting Jag tror inte att du har blivit bättre av det Utan jag tror att det är för att du har blivit så himla prydlig Alltså du, så här, du tycker lite äckligt med smuts och sådana ja har du kanske det? Jag tror att det är mer med det att göra mm. För att jag har inte blivit någon bättre Nej, även om du har fått det själv Nej, när har spelat. jag sitter ju bara i <laughs> Farsan bad med att hålla in <laughs> I en, i en äh, gaffel en gång Så jag tryckte allt vad jag, jag hade framförallt han ville lepra Helt utan ironi jag riktigt? förstod inte vad... jag visste... men Kom bara hit trycka tryck allt vad du kan Var du extremt klumpig alltså? Du är fortfarande lite klumpig men inte så Men du var som barn, tappar allt liksom. Ja, alltså jag är extremt jag alltså är Du är en också. av de vuxna människorna som jag känner Som är absolut mest tappar Och spiller mm. saker <laughs> Luckord ligger Vänta nu Hur fan kan jag vara så jävla tom i huvudet Luckord ligger det, pale är, pale. det är, det är en bra, bra ett bra exempel på. I och med att båda har varit ganska Senaste veckorna har vi varit här, inte haft så mycket för oss Nej. Båda har legat hemma och segar ja. och Då har vi kunnat snacka med varandra ja. Väldigt smärtfritt Alla Båda har legat på samma nivå mm. Så när jag kommer hem igår när jag har varit igång hela dagen Och jobbat och gjort olika grejer mm. Och så kommer jag hem till dig klockan tio på kvällen Ja att ha en diskussion med dig då Då, liksom, då är vi på helt olika ja, ser, Men du var ju så jävla på, på gång Ja men man är ju det man har varit igång ja, Men du, du, du var, jag hade varit en timme tidigare och det varit Ungefär lika på gång Ja men det var nog bedrövligt Vad fan du säga? Ja, jag sökte jag satte in Vad heter det? Vad heter den här formen med Vad heter det? Sån i Ugnen till dig Nej, jag inte. Ja, jag var Men Men exakt så är man man har så så, så har såsat mycket. Oh. Det är jävla jobbigt att bli. Ja, Det är därför där och därför blir man så kreativ när man man på så mycket idéer när man är, sover lite och gör mycket, det verkar som. Jag på jag, okay, jag pröver, det man ska göra? två dagar nu. Saker för att du, saker. Uh. saker föddes saker Ja, ska vi runda av? Just det. Kan jag kan ta en dusch och så kan Ett kan Sista dagen, om du vill ha korv, 14 mars, yes, ska jag ha mejlat sin. Vi har fått väldigt bra motiveringar, tycker jag. Ja. Fler bara. <laughs> och, ja. Du har ju sagt att det var Johanna, Joel och Sofia. bara så ja, håller Jag tycker att vi kan vara lite transparenta här. Ja. Och, inga sympathier. Ja. Oh, fan. gärna, gärna sympathier med för. Att vi har fått in våra allt. Jag behöver alltid, alltid sympati vi kan, Jag kan fan, helt skamlöst pusha för att gå in på iTunes När ni laddar hem podcasten Sätt ett betyg För då kommer vi lite högre upp på listan Så fler kan se oss ja. Helt likadant. Jag tycker att man kan det är lite ja. säga det ja, Slipp göra själv. Gå in också och läs Baggens egna recession <laughs> Om vår podcast Den, Vad heter du? Uffe Larholm. Uffe Larholm. Det finns en recension på vår podcast som skriven av Uffe Larholm, Och det är alltså bagrens egna ord. Jag tycker, att ni, jag tycker att det. För... Jag att tycker det. är rullar för honom? Mm. Ted. Vi Babe, when I was a child. Ooh, I slept in the Now my is wild. Whoa. Du kan ta en dusch och svaka ta en dusch och svaka